Ràdio pala pala pala frugell 107.8 FM. 1913-2013, 100 anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de l'accentuació de les paraules agudes acabades en O-S, os. Recordeu que les paraules agudes són les que tenen el cop de veu a l'última síl·laba, la gran majoria de paraules agudes que acaben en "OS es pronuncien i s'escriuen amb l'accent tancat. Són, sobretot, un grup nombrós d'adjectius com ara boirós, deliciós, escandalós, fabulós, generós, horrorós, nerviós, plujós, preciós, verinós... Hi ha algunes paraules, molt poques, que fan a oberta s arròs espòs exclos inclos reclòs repòs amb la col·laboració del consorci per a la normalització lingüística a Palafrugell.